Welcome, welcome, welcome to Cabanet, the Cabanet, the Cabanet. Ladies and gentlemen, madame, and monsieur, comment ça va? Do you feel good? <laughs> and I'm arguing good, and I'm arguing high. כמו איזה כנר על הגג שמנגן לעצמו את צביבי המוזיקה ויוצא בריקוד קנקן ושם למעלה אני רואה הרבה חברים שלי למטה את פורגי בס מייק או I like מייק ולפעמים אני חושב שאני זה המלך ואני והמלך ואני זה המלך לא אני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> אני מסתכל עקוש ותו זה רייט וכל חלום שלי מתגשם הנה הן מגיעות אליי כולם הנה היא, הלו דולי, גברתי הנבה ואיני אוקרי אשת לפידות ורוז ו... דולי ופאדי גרל והרבה ברנשים וחתיכות כולן מגיעות אליי שילקו. החיים מאכזבים, אל דאגה, הציגנו החיים יפים והבנות שלנו יפות, אפילו התזמורת שלנו יפייפייה! שלום לכם, או כמו ש... אילי גורליצקי אומר, וילקומן, ברוכים הבאים למעדן ויניל. שמוקדשת היום לשניים שביחד הם בני מאה השמונים. או אם נרצה להיות יותר מדויקים, בני מאה שבעים ותשע שנה ושלוש מאות יום. כי אילי גורליצקי יהיה מחר בן תשעים. אז אילי עם וילקומן פתח את התוכנית שמוקדשת בעיקר לדן אלמגור שחוגג היום, תשמע, אבל יהיה לנו גם, גם את אילי. כן, וזה מתוך...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 שנה הלילה הזה, בוא החתן פלאים יעשה, מול השוק ומתחה זה יוכל לטעום. כל הורייך וקרובייך באו מכל צד, אף עוד מאד ישקיעו את שניכם לבד, ולצידיך אלם אלם מבולש יחרוש בת הלם שעוד לא נחרש. הלילה בא, הלילה קלה, הלילה בא, הלילה קלה, הלילה בא היא לא נפתלה. ולפני uh, שש שנים בערך אנחנו ארחנו uh, כאן את uh, דן אלמגור, ואנחנו נביא לכם כמה אינסרטים uh, מתוך uh, השעתיים המקסימות שהיו לנו. <עדס> וכאן...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 בחת הנביאה אל החטן כבודו יקטל ובמטה בסלע יחבן לא יחטל. הלילה תמרה שחר עלה, הלילה תמרה מדוע קלה ישמק פתעול. אל מול ערית יפה וגדולה, היום עוד יפה לתחילה, הלילה תם קלה אל אור היום. לילה לילה לילה לילה לילה לילה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 לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה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 התרגומים לא, לא חייבים להיות נאמנים למקור, כן? זה מתוך המופע של גדי יגיל, שנקרא חיי כלב. במקור זה של שאול אז נבוא. דן אלמגור אל כתב טקסט עברי שנקרא, ניחשתם, את, את לי מגזינה.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 בקיבוץ, בבנות, בכמות, אך ישנה, נעלה מתוקה, יש לה פר, יש לה פר, לפרצוף די חמוד, וגם פי, פי, פי, פיגור הדקה, יש לה פה, יש לה פה, יש לה פלש של גוף, בכל שששת חד, התגאה בה יש לה תה, תה, תה, תה, בספרות ובשירה. מרמה, יש לה פה. לפה ישרק חושך, חושך, חושך, תתגאה בה נורא, אם ממש, מזמר אצלך. היא פיפי, היא פתאום תעבור, כל הראבק, מ״מ״, מאורו, מציגה, זוג רגליו, עולה לה, היא עם נאות, ושוקה, ושוקה, ושוקה, עד בבוץ, וכשהיא בשבת, בחולצה, טה טה טה, עם מחסוף, סוף סוף סוף, סוף, סוף, יש לזוג, יש לזוג, זוג הורים נחמדים בתל נוף.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 בקשה של המשפחה, וגם באופן עקיף, בקשה של דן. כן. בגלל הטקסט. Yes. בגלל הטקסט שהיה נכון לסוף ו... שנות את החמישים. אתה אני זורק אותך לשנייה, ממש לשנייה, משהו אחר. שאת לא, אומרת אני... לו. לא. לא. לא, תקשיב, לא. לא השיר שאת אומרת לו, לא. אני אגיד לך משהו. להקת מיכוד דרום? כן. אם אתה תראה את... את הטקסט, להרדל את לנשק, ללטף, היום... <laughs> היום, היום היו שוחטים אותך.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 ‫הוא מוצע על הבמה, ‫אומנם הוא אותו, ‫לכבודו של דן ולכבוד הפקירה, ‫ולכלל, זה יהיה באמת ‫שיר סיום מאוד מאוד יפה. כן ‫אז הזכרנו את, את דודו זכאי ‫והזכרנו את אפי נצר. ‫מי עוד? ‫יש לנו את קרן אדר, כן. ‫שתבצע כמובן את יום יבוא, ‫ואת תרפ"ט. כן ‫אורי, אני חושב שהקו שלך די דפוק, ‫מה לעשות?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 תושתת היסודות, חירות, צדק, שלום, ותוקם לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות, חברתי, מדיני, כאמור, שוויון, בלי הבדל דף גזע ומי. על יסוד אזרחות מלאה, אזרחות מלאה ושווה.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 אני שם. יפה, אני מקווה שהפעם נוכל להשלים את, ה, את הרעיון. <אז> אתה... עכשיו זה קו uh, קווי, לא, זה לא, לא סלולרי. זה מה שאני אמרתי, רובי, פעם שלישית גלידה, למרות שאתה יודע, צריך להקשיב. כן. כן, לא, זה, זה, זה, זה לרובי, זה לרובי, אתה מקשיב, אורי. אז, אז אתה, אתה גם שומע ברקע את הביצוע של גייסות השריון לשיר שאתה הלחמת, מגילת העצמאות. אה, <אז> כבוד <אז> גדול. אז אמרנו קרן הדר.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 זה, זה לב העניין. אז uh, אנחנו נשמח נורא לראות, okay. לראות את דן שוב, כי לפני uh, שש שנים הוא היה כאן אצלנו לתוכנית נהדרת של שעתיים, מעדן ויניל שהוקדשה לדן. תראה, okay. דן לא מרבה להופיע בציבור, אבל okay. אני אמרתי לו שאם אנחנו עושים כזה מופע ענקי, הוא מגיע. ולא, הוא יבוא. יפה. אנחנו uh, נשמח uh, לפגוש okay, בו. כן, okay, אתם יכולים לראיין אותו אולי לפני, לפני זה.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 אז אנחנו, אנחנו נפגור איתך. אני ו... אגיד לך, אני לא אכפת לבוא, הפעם התראיינתי ברדיו שלכם, זה היה לפני שמונה שנים. יש לי אפילו את, את, את, את הוידאו הזה, כלומר את הקובץ הזה. כן. שעה שלמה ויש המון מה לספר, כי סתם דוגמה רק במשפט אחד על השיר מגילת העצמאות ששידרת. קודם כל כן. זה לא להקת שריון, זה כל להקות צה"ל. בזמנו בפעמונה... אני, <אי> אני מצטט <אי> את יוטיוב. כן, כן, כן, אני, זה טעות, טעות, טעות.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 עבר מרקו פולו שגילה את העולם כל שנה היה אורז את כלי זינו ואת בגדיו את אשתו סוגר בבית ויוצא שוב לנדודיו כל שנה היה נוסע וחוזר עם ציפורים איך הגיע עד להודו, איך טיפס על ההרים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 ותיאר גם את הנוף מי יכול היה לדעת שכל זה היה רק בלוף כי בעצם כך בינינו מרקו פולו הנחמד לא יצא מן השכונה אפילו לא ליום אחד לאשתו היה מודיע שוב אני מפליג לשיא וקופץ לגברת שוורצמן בסמטה שמימין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 וחזר לגברת שוורצמן להתחיל מאלף בית אך ביום אחד חזר הוא במפתיע אל ביתו מה מוזר אך מרקו פולו לא מצא שם את אשתו היא חזרה אחרי שבת מרוצה, וכשהוא הביט בה ככה, היא הסבירה בי קריצה. כן, הייתי קצת בהודו וראיתי את בגדד, ופגשתי קצת מונגולים אבל סינים רק אחד. מהיום והל אמר כל נטייל לסירוגין, מהיום גם מרקה פולה אגלה את ארץ סין, לילי לילה לילה לי, לי.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 ויוצאים מן הנמל ואחר כך. ובשעת מאי היו הם מתיישרים בשניים, ומנגנים ומזמרים בקצב רע. היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר. הוא עבד מי נפקא כפקיד מכס לא זוטר. שמה היה אמרנו נינה. שמו היה כנ"ל זברה. היא ניגנה על קונצרטינה. הוא ניגן על הגיטרה.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 שרה רטינא קודם כל הייתה שואלת מה נשמע בעבודה? ובקול עדין בליווי של זיל גיטרה מצלצלת הוא סיפר לה על מסי העקיפין שיש לגבות אותן בדרך מגובלת ותעריף של מצרכים ומטלטלים לצלילי הבר קרולה הוא סיפר על מס הבלו על סחורות בלי בנדרולה שתופסים אותן או לא ועל הפרחת רזרבים של בלוטה בתוך דפר ועל דבר מטען קונסרבים שהיה נגוע דבר זאת סיפר הוא מר זרברה בדברו עם מר הטינה ונגנו לצלילי הקונצרטינה טרה טרה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 ועל חינה ורצינה ועל שמן קיקי שרה ונגנה קונצרטינה לצלילה של הגיטרה טרה טרה טרה טרה טרה טינה מר זווארה מרת נינה טרה טרה קונצרטינה ודק הזוג הזה לא מנגן הוא, כי הזמן אפלי הזמר מחדש. אין רומנטיקה עכשיו כי בזמננו, מרומנטיקה בורחים כמו מאש. מן וגם זברה כבר איננו, אך בתחת יש עוד ופוליטיס יש. יש אמבות, אין מספרות וגם ספירטוס קיפידר, ויש כל מיני חררות של דלקת וקטר. תחנת מכס לא נסגרה, וקיימת קרנטינה, ויש בלו על כל סיגרה, ויש חינה ורצינה. אחיי אדון זברה, ואיי <והיה> הגברת פינה, <חי> שנמלו על הגיטרה <חי> לצלילי הקונצרט פינה, טרה טרה ‫דברה, איי נינה, ‫דרתינה, נינה טרה, ‫קונצרטינה וגיטרה. ‫קונצרטינה וגיטרה, ‫יונה עטרי עליה, ‫שלום, אלי גורליצקי, ‫שיארך ימים, נהיה המפגש הראשון שלהם היה כמובן בשלומו ושאל מה של מאיה סנדלריים, אין לנו זמן, אולי אנחנו נשמע עוד שיר מתוך אותו אה, מחזמר, אבל עכשיו אה, נחזור לדן אה, אלמגור, ואם אנחנו מדברים על אה, מחזמר, אה, זה אחד, ה... זה לא בדיוק מחזמר, אבל זה אחד המצליחים מהאבקות אה, שהוא כתב.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 He zo Be kö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 אברית הלמלה, אברית הלמלה, אברית הלמלה, אברית הלמלה, אברית הלמלה, אצל מי נופל תמיד המושג שכם על למטה? אצל אברית הלמלה Of Rehmane Ben-Amen Shabbat <laughs> Shalom foreign <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> קרא נס של חנוכה וקנה פך שמן לשמונה ימים שהספיק לו ליום אחד בקושי אברי מלאטי אצל מי היא התפגר התרנגול הלבן בערב יום הכיפורים ונשארה לו רק אשתו ושכחנו להזכיר את שלמה ניצן, הנה שלמה ניצן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 די מברשות לו של בגדים, של מערכון הסיידים. מה אתה עושה? אתה עושה לי הרוק בהיר, ואני רוצה כחול כ... אה! Hey! אז אתה רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יפה! מכונות כתיבה משומשות, הן של כותב הבקשות. מה הוא <שוט> שוטט? <שוט>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 את רוצה להיראות יפה יותר? דקה יותר ארוכה יותר אכלי בננות בבוקר בננות בערב תוך חודש תראי כמו דלעת לא לאבד את המפתחות של מכונית המילואים סע לשלום, המפתחות בפנים אבל אין מושבים אין מושבים? אין היו מושבים?